gelijk aan 'n hajj. Abu Omama vertel, dat die boodskapper van Allah, salallahu alaihi waslam, gesê het, wie ook al na die moskee gaan, vir die doel om te leer, of te onderrig ontvang die belooning van een persoon, wat een perfecte hajj uitgevoer het.